Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, inilah semangatnya uh, Masyarakat ataupun warga lenggung Yang datang ramai-ramai di dataran lenggung pada malam ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ajma'in Qalallahu ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmadarajat sadaqallahu alazim yang saya hormati uh, tuan ahli parlimen kita yang Muhammad Datuk Samsul yang saya hormati Datuk Haji Syahrani yang saya hormati semua AADO ketua-ketua kampung pemimpin-pemimpin masyarakat Puan Mastura, orang kuat PPTTN kita dan seluruh warga Lenggong yang datang beramai-ramai memenuhi dataran Lenggong sempena dengan uh, ceramah kita santai bersama. Ya semalam di Baling, hari ini di Lenggong pula tuan-tuan dan kita akan membicarakan tentang amanah. Amanah dalam pendidikan, amanah di dalam berhutang dan sebagainya. Cerita tentang amanah. Ha, Nombor satu. Bila kita ni kahwin, di antara tujuan kahwin, yang pertamanya ialah untuk dapat anak. Ha, tu tujuan tu. Membanyakkan zuriat. Jadi jangan berkahwin pula tujuannya tak memuat anak. Abang, kita kahwin je tau. Anak tak nak. Ha? Kalau abang nak beranak, abang yang beranak. Saya tak nak beranak. Kata suami dia kata, aku boleh beranak lama dah, aku beranak leharung. Maka tujuan kahwin ni salah satunya ialah mendapat zuriat. Supaya umat Nabi Muhammad jadi ramai. Supaya orang Islam jadi ramai. Supaya orang Islam dominan dalam dunia ni. Sekarang ni orang Islam lebih daripada satu bilion. Tuan-tuan pergi mana pun orang Islam ada. Di Amerika ada orang Islam Di Ethiopia pun ada orang Islam Pergi ke Kanada ada orang Islam Pergi ke Korea ada orang Islam Di mana-mana pun ada orang Islam Lebih daripada 1 bilion Daripada 6 bilion penduduk dunia ini adalah orang Islam Yang merangkumi lebih daripada 57 buah negara Islam 57 buah negara dalam dunia ini saja tuan-tuan adalah negara-negara orang-orang Islam. Dan negara yang paling banyak sekali umat Islam ialah Indonesia. Ada 200 juta lebih orang Islam di negara Indonesia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tujuan kita ialah di antara tujuan kahwin untuk dapat anak. Bila dah dapat anak. Apa pula amanah yang Allah Taala bagi? Amanah kita sebagai suami jaga isteri. Dari hujung rambut sampai hujung kaki kena jaga. Tubuh badan dia tu. Kita jaga isteri kita malam pertama. Malam pertama tu jaga sungguh nyamuk sekor pun tak boleh ketik. Dia ambil musembuh pun habis muka bini dia marah dekat nyamuk menatang nyamuk sungguh ha oh, tu malam pertama masuk malam ke 40 bulan abang nyamuk ambo tak nyamuk mati dah itu dia ha betul tu ala jaga daripada hujung rambuk ni sampai hujung kaki isteri sebab dia amanah jaga makan minum dia sebab Amana, jaga pakaian dia sebab amanah. Jaga ilmu dia. Amanah, jaga kesihatan isteri. Amanah. Sebab tu kalau isteri kita mengadu abau sikit perut, sakit kepala sikit perut semua ada abau. Tak la agak subuh. Tak leh masak ke abang. Suami balik masjid, la mu tak masak ke lehok. Pening kepala pulo sakit. Hmm, tak apalah. Kita makan kat luar, siat-siat. Segi siat cokoh molek pakai. Tegak diri depan pintu. Oh, tadi mu kata sakit kepala lah oh, dalam tu lega bau. Orang Perak kata nampak benar nipunya. Isteri mengadu sakit kepala, kena cari ubat. Baru ni di negara China ada satu anak dia mengadu sakit kepala berbulan-bulan. Pok dia bawa pergi hospital, bila di scan kepala dia, rupa-rupanya ada ulat yang dok jalan jalan dalam kepala. Ulat dok to keluar ulat pada kepala ni, ya Allah. Ulat dok jalan. Tuan-tuan boleh bayang dah ulat dok jalan krek krek krek krek. Bila doktor tanya, ulat ni mari mana? Mu makan apa? Anak dia kata Kegemaran dia makan ular panggang. Ular panggang. Dia mau ambil ular, katok putu, belah perut gi panggang. Tiap-tiap hari makan ular panggang jadi ulat dalam otak. Sebab tu Allah Taala haramkan benda-benda ni. Allah Taala Allah Taala haramkan makan babi. Babi ni bukan nak sebut lembuk babi, tak boleh. Dia kena sebut babi bagi oh, itu Allah taala haramkan babi. Allah taala haramkan binatang yang bertaring. Allah taala mengharamkan binatang yang matuk. Allah taala mengharamkan binatang yang merekam. Ha tak boleh makan. Saya tengok dalam Facebook tadi ada gambar orang duk sembelih ayam. Bukan sembelih dengan pisau. Ni dipokak dengan mulut. Dia ambil ayam tu Putuh kepala ayam pui. Eh, katalah jenis orang apa ni. Dia ambil kepala ayam tu. Ayam. Saya kira tak faham lah ni. TV kita ni seluruh Malaysia ni. Dia ambil kepala ayam. Dia kikir. Oh, ni bahasa orang lenggung kikir. Dia lagi kikir putuh ke lepah. dia buang hak dalam mulut ni. Kepala ayam puh buanglah, Tuan-tuan Eh, hak macam ni haram ni. Jangan duduk bagi isteri kita makan. Jangan duduk bagi anak kita makan. Faksa apa? Amanah. Mencari yang halal itu adalah wajib. Halalan tayyibah. Sampailah kepada pendidikan ilmu kepada isteri. Isteri nak mengaji. Suami kena sediakan. Abang, oh, saya nak masuk universiti pergi muncul sangat pergi pergi ha. aku nikah lain tak pergi pula ha, isteri nak pergi mengaji suami duduk larang tuan-tuan isteri saya duduk belajar lagi universiti saya balik ni pukul 2 pagi pukul 3 pagi dia kan tidur duduk tak kata duduk baca buku saya masuk dia buat tak peduli dia bukan baca dia duduk tegar buku baca dia duduk hmm. belajar lagi Eh, tuntuk ilmu ni tuan-tuan. Talabun -tuan. al Minal mahdi ilal lahdi. Tuntuk ilmu daripada dalam buaya... ...sampai dalam yang lahat. Abang-abang ni... ...nak mengaji ni pun boleh. ni ada universiti. Hak dia buka pengajian... ...untuk kaki tangan kerajaan... ...kaki tangan swasta orang pencing. Yang hak kelulusan SPM... Dia rasa dia nak tambah ilmu lagi. Dia nak belajar lagi. Kok-kok dapat ijazah? Gih masuk. Boleh. Orang kapang pun boleh pergi. Kita ni dah kata beranak tambah buh dah lah. Nah harakat lah. Makcik tak buh mengaji masuk universiti dia macam tak tambah dah lah. Nah lah. Malah mengaji. Mengaji ni daripada liang lah. Daripada dalam buayaan. Sebab tu orang tua-tua dulu. Masa kita duduk kecil. Mak kita duduk buai kita duduk tangguk buai. Duduk tangguk undung. Anaklah ayam. Turun sepuluh. Mati seekor. Tinggal sembilan. Tengoklah. tu matematik tu. Sepuluh tolak satu tinggal sembilan. Dulu-dulu... Mari orang sekarang... Dia buat lagu Hindustan pula. Tak, polis tembak. Tara kena. Oh, tak, tak. Mari kok dia pula... Duk buai anak adik dia. Kok mari. Awak kak mana? Awak-awak kak mana? Budak tu tak tidur teruk. Orang dulu-dulu dia ajar anak tu... Daripada dalam buai dah ada orang. Dia ajar sifat 20. Dia ajar... Apa nama matematik. Kita kena belajar sampai mana? Nuh, dalam liang lahak. Sebab tu dalam liang lahak pun Tok Imam duk ajar lagi mayat. Hak duk dalam kubur tu kamu habis. Tutup rapat dah kubur. Tok Imam duk sila lagu ni. Payung ketah tak pelang. Oh kita dah dapat payung ketah tu bangga lah. Payung mayat orang panggil bau semacam lama tak jumpa payung tu. Lah semua payung kertas belaka payung dah. Payung kain dah. Dulu payung kertas. Tu kalau bawa payung tu payung kubur. Dulu-dulu di kubur bonus, boh, boh beras, boh gula lah pinggang Kemudian buku dengan tu kain. Sapu tangan putih. Siapa hak baca telkek tu tengok tu dapatlah pinggang kata. Noh. Nah. Hak duk sebelah tu Iman tu pun duk kering kat. Aku pun dapat agak dia kata. Hak duk doa lakan tu Iman pun tengah-tengah duk doa. Tiba-tiba duit dapat. Oh dulu-dulu nu. Kalau pergi kubur. pakak duk doa atas kubur nu. Ada puak hak bagi duit ni. Bo pejam-pejam mata. Eh duit. Dia siap duk tanya lagi. Siapa tak apa-apa eh? Siapa tak apa-apa ni? Eh? Hakil. Ha belah ni tak baik apa ni belah ni. Eh. Hak tangan duk doa no belah kiri, hak tangan belakangan ni tak habaq kan ni. Ah ha, tu, dulu-dulu. Lah ni tak ada dah. Tok imam do'a aja pada mayat. Wahai Muhammad binti Hafsah. Lepas kami balik ni akan datang dua malaikat. Yang hitam kedua-dua malaikatnya yang akan menyu'akan kamu. Seorang namanya Muka. seorang namanya Nakir. Maka janganlah kamu takut dan getah wahai Muhammad sebab dia ni pun makhluk Allah serupa kamu. tu Tukang baca telking. Dia kanya apa pun. Pakai dok celik elio. Duk tukar kertas. Sampai nak hacur lah buku dia. Calik elio. Kita senanglah cakap. Kita kata soalan pertama dia tanya padamu. Maret buka. Maka mu jawablah dengan lidah yang fasih. Allahu Rabbi. Kalau agak-agaklah mayat tu boleh jawab. Hak tu imam tu kata apa. Agak-agak dia nak kata apa. Dia dah mati duduk cekorak. Kalau agak-agaklah mayat tu boleh jawab. Dia kata apa. Mu senanglah cakap. Mu duduk atas. Ni aku ada bawah sorang ni. Nampak. Fasih mayat tu tak boleh menjawab. Kalau mayat tu boleh menjawab, tok iman tu pula jadi mayat pula tuan-tuan. tu tuntut ilmu. Tanggung jawab kita jaga isteri. Akak-akak pula tanggung jawab akak pada suami senang eh. Layan suami. Dah, layan suami. Ya, abang nak gi sembahyang, sediakan baju Melayu. Okey srekomu muang muang muang muang. Butang baju ada abang? Okey, boh butang pula. Kepiah nak kepiah, diambil piah boh tan suluk kepala. Jadi kuluk kepala dak lagu tu. Tu layan suami. Ya, malam ni abang nak makan tumias, mau masak boleh dak? Okey. Dia kan masak lagi buku lebih tu. Tu nama dia layan suami. Ya, malam besok. Ya, besok pagi Jumaat. Jom tidur. Okey. Gih. Kan yang susah. Oh ya, malam besok. Jumaat. Besok pagi Jumaat. Jom tidur. Jom. Dah. Tutup TV resling. Tidur pula. Jom tengok perempuan lagi. Ada hak duk baca Quran pun ada. Taklah, bau sikit nak habis ni. Sepuluh leh ni. Tu dia duduk beragam. Hak laki duduk macam ni, Bila nak habis dia ni. Tak payah. Sadaqallahulazim. yang suami. Bukannya susah. Jagi isteri. Tak susah. Cuma suami ni kena tengok lah. Isteri tu buat apa. Isteri letih kah. Penat kah. Dengar duduk buai anak kah. Terserah duduk kira kita sangat lah. Ni hak. So isteri duduk buat anak. Kita duduk ajak lekap. Oh esok cuma Abang duduk kira abang. Nengok budak ni mata hitam ni. Mata bulat hitam ni. Abang oh, tak tidur lagi. Sabarlah. Gila buat-buat baca Quran ke apa dulu. Duk kira diur lah. Eh. Laki pun kira ambil Quran. A'udzubillah ibn syaitanir rajim. Isteri pun monggir. Abang anak tidur dah. Sadaqallahul azim. Dapat dua ayat lah. Eh, tentu abang. Itu tanggungjawab isteri. Bila dah dapat anak... Haa... Ni dia. Bila dapat anak... Kita mak bapak pula tanggungjawab... Sama-sama pada anak kita. Mula-mula sekali tanggungjawab... Apa dia? Memberikan nama yang baik kepada anak. Saya hari ini tuan-tuan dalam seminggu... Orang hantar nama dekat sepuluh orang. Sehari dua orang, sehari seorang, kadang sehari tiga orang. Ustaz, saya nak bubuh nama anak macam ni. Elok tak? Ustaz, ada makna ada anak ni? Ustaz, ni nama ni ada makna tak? Bagus. Sebab mereka tanya. Demo tanya, mereka tanya sebelum bubuh nama anak. Bagus. Kadang-kadang nama tak ada. Nama tak ada makna. Kadang-kadang maknanya kami murtad. Nama sedap. Tapi maksudnya kami murtad dalam bahasa Melayu. Oh, lorak. Pasti puan mak-puk murtad pula dah. Nasib baik dia bubuh nama, dia tanya kita. Tuan-tuan, kena bubuh nama yang baik-baik. Sebab ini tanggungjawab kita sebagai mak bapak. Kadang-kadang kita bubuh nama baik-baik. Tetapi kita panggil tak baik. Kita panggil tak baik nama Mahmud. Kita panggil Mud. Mahmud tu orang bagus. Kita dah panggil Mu. Oh, Mu ni maknanya cupak. Tu cupak beras Di negara Arab duk panggil depan tu Arab Mu. Arab menengolah cupak dia orang. Porto Arab menggeleng kepala. Masya Allah. Masya Allah. Hei tu Arab itu, tuk -tuk. Jadi kita pun nama yang baik-baik. Macam nama saya lah. Nama saya Kazim. Orang yang menahan marah. Kazim ni apa? Orang yang tak marah. Kalau dia marah pun dia simpan dalam hati. Mulut senyum. Hati marah. disimpan. Ha, sebab tu saya tak pernah... Mal, uh, kerja saya senyum saja. Tak perlu kata apa-apa. Senyum saja. Tuan-tuan, kecemerlangan itu lahir daripada mana? Nombor satu. Kecemerlangan kita dapat anak... Sebelum kita dapat anak, kita kena jadi mak bapak yang cemerlang. Ittaqil maharim takun aqbadannas. Nabi kata, jangan buat benda haram. Kamu akan jadi orang yang paling kuat ibadat. Nombor satu, masa kita nak menikah, masa kita nak kahwin, masa kita bercinta, masa kita bertunang. Jangan buat benda haram. Ni adik-adik ni ramai, hak belum nikah ni ramai. Tengah duk cinta sekarang ni, jangan buat benda haram. Ustaz, macam kami nak berjalan kipuh dua tunang kami perempuan melihat Dua tak boleh. Bawa mak dia, bawa pak dia pergi sekali. Ustaz, kami nak tengok wayang ustaz, oh, bolehkah ha? kami tunang lelaki tunang perempuan? Tak boleh ajak mak pak dia tengok sekali. Tunang jantan belah sini, pak mertua belah sini, mak mertua belah sini. Tunang perempuan belah sini. Ha, tengoklah wayang. Kalau tunang jantan dia nak gabar, gabar pak dia. Lagu tu duduk gabar lah panggung. Pak ada kata siku, siku budak aneh lagi. Agak-agak tak tahan bagi menikah awal maklum. Letak hataran hak molek. Letak hataran yang patut bagi menikah. Bukannya susah. Janji dia mau menikah daripada buat benda haram. Tosah bagi susah nak hantaran sebuah satu kasut lah. Nak kasut Jam empung ai pong sik no. duit 25000 mapoh hak datang tu gaji 1000 mu nak ribu makan pisang ngi dok cokok masjid dok tunggu bagi pisang mu tak makan apa dah mak dah kata dak aku tunggu pisang malani ku buat cokok dak pisang ni sebelah dia pun bau pisang mu tak makan nasi mak ku simpan duit dah kata nak ribu ni Lani mak cik oh kita bagi senang bagi menikah nampak semayam molek nampak baik perangai dia nampak akhlak dia bagus mak bapak dia bagus orang dia pun bagus bagi menikah panggil naik qadhi panggil tu imam akad nikah boh nasi bu, nasi lemak sepuluh bungkus jalan kayanya susah nasi lemak sepuluh bungkus air masak seorang segelas dah tu imam kata ni kerunuri ni ha ni kerunuri Susah apa janji halal. Kita tak mau nanti bila benda yang haram mereka buat sebelum mereka kahwin mendatangkan anak yang tak cemerlang selepas mereka kahwin. Ah lepas-lepas kahwin isteri dia kata bau. Oh, tadi pergi jumpa doktor. Gi jumpa buat apa? Gi check doktor. Oh, ter mu mu yang cek doktor. Patuk doktor check mu. Mu doktor kira hebat mu ni. <San> saya ada kawan tuan-tuan empat -tuan, belah anak. Sebaya dengan saya umur dia. Tapi anak empat belah meninggai dua tinggal dua belah. Bayangkan umur empat puluh dua tahun ada dua belah anak yang masih hidup. Sebenarnya anak dia empat belah dua meninggai. Bayangkan, umur sebaya saya 42 tahun. Tapi ada 12 anak, asalnya 14. Tiap-tiap tahun beranak isteri dia. Saya sentuh jadi, saya jadi sentuh. Masa dia memari hari raya, dia bawa dua-dua belas anak. Saya jenuh kira. Turun pada van, lho. satu, dua, tiga, Ui, ramai empat, lima puluh, dua, sebelah saya pun nak tutup pintu eh ada dua belah, tu dia meriahnya tuan-tuan oh. saya pun angkat air letak atas meja makan macam coffee table saya duduk macam ni, kaki saya duduk masuk bawah ni bawah langsir rasa macam ada orang saya pun selok, tengok anak dia duduk cokong dua tu, astagfirullahaladzim macam manalah dia boleh jaga dua belah orang anak no, malu. Yang mak tu saya tak hairan yang mak tu. Hak dok dukung, hak dok tarik kain, dok gorikan, hak dok teriak dalam buai. Yang berebut besikan, mak ni sabar. Suami kerja apa? Dia ubat. Banyak mana nak dapat duit tu tuan-tuan? Anak ramai, kerja negeri bukan tentu. Nak masuk universiti macam mana? Duit tak ada. Sekarang, demo tubuhkan PTPTN Itulah tujuan dia. Nak bagi pada kita pinjaman supaya masalah anak kita nak mengaji, masalah anak kita nak belajar, tak jadi masalah. Nah, mau masuk, buat pinjaman, buat borang apa semua, buat masuk. Nanti bayar balik. Sepuluh tahun, 6 bulan mu habis belajar, 6 bulan membayarlah balik. Utang, kena bayarlah. Nak bagi senang tuan-tuan. Kita bukan orang kaya. Mak motong, pak motong. Pak pula balik motong, dia motong lah berlain. Habis duit motong. Kena samai pula pasal ada berlain. Tiap-tiap bulan kena potong samai ni. Belum masuk sakit lagi, belum masuk anak ni lagi, anak yuraya ni, baju sekolah lagi. Sebab tu dia bagi pinjaman. Makcik jangan susah hati, Gilah belajar anak dapat pinjaman. Alhamdulillah, syukur. Tapi kena bayarlah makcik, oh, paksa awal lain pula nak mengaji lepas ni. Hutang, amanah, kena bayarlah. Tapi demo mahu seramah hari tu dia kata hutang PTPTN tak payah bayar. Sebab dia kata tanggungjawab kerajaan. Jadi hak mana berhutang jangan bayar dia kata. Tu makcik tak bagi bayar tu. Makcik oh. Subuh ulang balik. Hutang PTPTN. Makcik sebut apa tadi? Hutang PTPTN. Nama pun hutang. Bila sebut hutang kena bayar. Wajib bayar hutang. Berdosa kalau tak bayar. Bukan kata hutang PTPTN. Hutang kedai runcit tu pun kena bayar. Hutang beli bergah pun kena bayar. Hutang beli ni pun kena bayar. Kalau hutang sekupang kena bayar, hutang dua kupang kena bayar, hutang lima kupang kena bayar. Hutang yang ini beribu-ibu lagi kena bayar. Dia dah bagi kemudahan untuk kita belajar. Buat. Tetapi kalau kita cerdik. Mula-mula pinjaman. Tapi anak kita belajar betul-betul. Anak kita belajar elok-elok. Akhirnya dia dapat ijazah. pakai topi sengek tu. Ada ekor pula bawah ni pakai jubah pula kita pun pergilah dengan laki kita duduk dalam dewan konvencian. Mulah gimana lemai? Combo dia kata. Numpang sekali Nak kereta prung gi. Eh uh, dia tengok anak dia beratur ambil. Oh uh, banggalah teriak mak. <laughs> kita tak leh masuk universiti, anak kita pun jadilah bau. Bukan Ah uh, dapat Tengok tengok mak dah kata ijazah apa ni ijazah kelas pertama fuh dia ambil gambar pakai bunga kan konvokesyen ni mesti jual bunga pak pakai bunga mak pakai bunga duk cekoh depan tu lepas tu dia ambil topi dia lepau lah hak tajam tu tipu pak ni you know? tuan-tuan dapat ijazah kelas pertama tak payah bayar dia bertukar jadi biasiswa. Di mana yang zalimnya? Dia nak suruh kita belajar sungguh-sungguh. Mu masuk universiti mu belajar. Tossok dok buat benda tak payah. Belajar betul-betul sampai dapat ijazah kelas pertama daripada pinjaman bertukar jadi biasiswa, tak payah bayar. Tuan-tuan, kita takut bila anak-anak kita masuk universiti, dia terlibat dengan cinta. Hari ini orang memperkenalkan nikah muda. Nikah waktu belajar. Saya tak larang. Tapi matlamat mak kita, matlamat bapak kita, hantar kita masuk universiti supaya kamu belajar. Bila kamu dah kahwin, payah. Boleh kahwin. Bila kamu kahwin, kamu bukan dapat suami seorang. Bila kamu kahwin, kamu bukan dapat isteri seorang. Kamu dapat pak mertua. Kamu dapat mak mertua. Kamu dapat ipar. Kamu dapat adik ipar. Abang ipar. Anak sedara. Anak sedara kahwin, kena balik. Adik ipar sakit, kena balik. Pak mertua duduk di hospital, kena tunggu. Kalau kita belum kahwin, kita cuma ada mak. Mak kandung, pak kandung, adik kandung, abang kandung, kakak kandung. Anak menakan kandung. Tok kandung. Chair kandung. Kalau tok sakit, tak apa. Tok seorang, mak sakit pun mak seorang. Lah ni dengan sebab kita berkahwin, tanggungjawab jadi berat. Mana nak buat assignment? Mana nak buat tesis? Mana nak exam? Mak blok telefon, mak motor telefon. Balik cepat, man. Balik cepat, man. Ayah kamu dengi, man. Deman dengi ni Allahu akbar Dia kata kat isteri dia Ya kita kena balik Ayah Abang kena dengi Yang isteri dia nak periksa Balik juga Kalau tak balik Mak tanya Mana bini hang Bini saya nak periksa Lusa muai tengah duduk sibuk Periksa penting kah pak mentua penting Dah bergaduh pula Tu yang jadi stres Bukan saya larang berkahwin. Saya tak larang pun. Tapi ini bukan masa yang sesuai untuk kahwin. Adik-adik. Jaga kita sekarang ni ada pinjaman. Kita sekarang dapat amanah. Daripada PTPTN orang biaya kita. Tiba-tiba duit PTPTN hampir menikah. Ijazah tak dapat. kantoi bertahun-tahun bertangguh bertahun-tahun macam mana cerita. Matlamat itu Mesti ditargetkan dulu Baik kita buka ruang Kepada penyual-penyual Untuk program santai bersama Pada malam ini, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Yang bahagia Ustaz Nama saya Omar Fazilah bin Muhammad Daripada kampung Tanjung Rambai Jadi Ustaz ada Cakap berkenaan dengan hukum Hukum orang yang tak bayar hutang ni, ya. Jadi di sini ada dua keadaan Ustaz ya. Yang pertama Peminjam tu Dia Masih lagi belum bekerja Dan satu lagi janda bekerja Tetapi mempunyai pendapatan yang rendah lah Dan tak mampu lagi lah dia nak bayar Saya nak kanya lagi pengerahan Dari Ustaz ni hukumnya yang hukumnya bagi kedua-dua ni darah ni tak bayar juga hutang tu terima kasih Hutan baik terima kasih kepada penyoal kita walaupun saya ni bukan pegawai PTPTN saya pun jawab jugalah tuan-tuan wakil datuk Syamsun apa-apa pun tuan-tuan kerajaan mana boleh menindas rakyat kerajaan yang menindas rakyat tu nama dia komunis kita ni bukan negara komunis sebab itu, nak belajar, nah ada beasiswa. Mu belajar pandai-pandai, mu dapat beasiswa. Kalau mu tak mu beasiswa macam ni, mu dapat pinjaman. Janji mu belajar. Tapi bila mu hutang, pinjaman, kena bayar. Okey Ustaz, saya tak kerja. Macam mana saya nak bayar hutang. Pergilah jumpa pegawai PTPTN, duduk bincang. Kita nak minang anak orang pun bincang. Saya datang nak mina anak Tuan Haji. Boleh. Berapa antara? rm ha? Tapi boleh bincang. Harga kereta ni berapa ribu? RM10,000. Tapi boleh bincang. Beli kereta boleh bincang. Beli anak orang pun boleh bincang. Takkan bayar hutang PTPTN Tak boleh bincang. Jumpa pegawai dia. Saya tak kerja je. Nak no, saya minta kerja. Tak dapat-dapat juga. Macam mana saya nak bayar hutang ni Encik? Oh, kami ada beberapa skim, kami ada beberapa cara untuk anda buat macam ini. Sebab tu tuan-tuan, kita hari ini jadi susah sebab kita tak boleh G. Kita hari ini jadi pening kepala sebab tak boleh G. Kita tak boleh tanya pas alu ahlazik in kuntum la Kita tak pergi tanya pada orang yang tahu. Kita pergi tanya pada orang yang tak tahu ni anak aku ni tak kerja macam mana nak bayar hutang PTA, PTA tu mat untuk sorot bayar lah buat dia eh, eh oh tu dia sebut mapuh, dia. dia tak apa lusa, dia mati dalam keadaan berhutang macam mana sebab tu pergi bincang dengan bank pun kita boleh bincang takkan dengan kerajaan agensi kerajaan takkan tak boleh bincang Serupalah juga gaji dia kecil. Kadang-kadang kita ni hutang kereta kita boleh bayar. Handphone 3000 boleh beli. Bil handphone sebulan 500 boleh bayar. Hutang 100 sebulan pun tak boleh bayar tu yang jadi pelik. Kesungguhan kita sebenarnya nak bayar tak nak bayar. Kalau kita anggap itu adalah amanah hutang nombor satu. Nabi Muhammad, tuan-tuan, dulu-dulu ketika awal-awal Islam, sebelum Nabi Muhammad nak sumayang mayat, Nabi Muhammad tanya pada sahabat, dia ni ada hutang tak? Lah. Jawab sahabat, dia ada hutang ya Rasulullah. Kalau begitu kamu jadi imam, aku nak balik. Nabi pada peringkat awal Islam, Nabi tak nak jadi imam kepada mayat orang yang berhutang. Nabi suruh orang lain jadi imam. Punya Nabi tak sukanya pada orang yang berhutang dan tidak membayar hutang. Tetapi, bila dia tu tak mampu bayar, bila dia tak mampu bayar, dia tak boleh bayar gaji sikit, gaji kecil, pergilah jumpa. Bincang, saya gaji saya 700, sewa rumah 200, ni resit sewa rumah, ni saya punya gaji, selip gaji. Macam mana saya nak bayar hutang? Semua ada jalan penyelesaian. Kalau kita jumpa pegawai, insya Allah kita akan dapat jawapan. Baik, kita jemput lagi penyoal yang keterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Zanariah Binti Din dari Kemas Parlimen Lenggung. Ingin uh, mohon penjelasan dari Ustaz. Apakah saranan dari sudut Islam kepada orang yang suka berhutang? Dan bagaimana hendak mengelak daripada berhutang? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada beberapa benda yang menjadikan hidup kita tak tenang, tidur pun tak lena. Nombor satu, hutang. Nombor satu bila kita berhutang, tuan-tuan. Nak bercakap jadi takut. Nak tegur jadi takut. Tuan-tuan berhutang dengan pak metua. Pak metua tak semayang. Toba lahum tak tegur. Tuan-tuan berhutang dengan menantu. Tuan-tuan takkan tegar dengan menantu yang tak semayang. Orang yang tak ada hutang, dia jadi orang yang berani. Orang yang tak ada hutang, dia berani buat. Tapi orang yang banyak hutang, dia takkan buat macam-macam. Nak beli ni tak boleh, nak buat tu tak boleh, dia fikir hutang. Sebab itu tuan-tuan, nombor satu hutang. Nombor dua, gadai. Susah gadai, susah gadai. Payah sikit gadai. Baramah dia gadai Jam dia gadai Handphone dia gadai Motor dia gadai Lama-lama isteri dia pun dia gadai Orang macam ni juga tidak jadi tenang Yang ketiga Yang jadi tidak tenang ialah berbohong Kalau dia berbohong Dia tidak tenang Kazib Penipu Dia jadi tidak tenang Sebab itu tuan-tuan Nabi Muhammad sebut dalam doa Semua apa doa ni semua orang apa doa, Ya Allah, permudahkanlah aku untuk membayar hutang-hutangku. Selamatkanlah aku daripada fitnah dajjal. Selamatkanlah aku daripada fitnah dajjal dan permudahkanlah aku untuk membayar hutang-hutangku, Ya Allah. Adakah haram berhutang? Tidak. Haram? Tidak. Nabi Muhammad pun berhutang. Nabi Muhammad pernah berhutang kepada orang Yahudi. Sampai Yahudi itu datang tuntut pada Rasulullah. Dia khalayak ramai. Eh Muhammad, bila kau nak bayar hutang kau? Yahudi, ni apa? Depan sahabat-sahabat Nabi, dia malukan Rasulullah. Rasulullah jawab, Syekh, bukankah tempoh bayar hutang belum lagi? Macam mana saya nak bayar? Belum aku janji minggu depan. Yang anda datang minggu ni buat apa? Saya di Nahumar nak cabut je pedang. Rasulullah biasa cantah je kuala orang ni. Kata dia, relax brother, brother, relax. Tenang wahai Umar. Memang aku ada hutang dengan dia. Tapi janjinya minggu depan, bukan sekarang. Apa jawab Yahudi tadi? Ya Rasulullah. Aku cuma nak uji kamu Kalau kamu betul-betul Nabi Kamu tidak akan marah Aku memalukan kamu di halayak ramai Aku cuma nak tengok kamu marah ataupun tidak Rupa-rupanya kamu tidak marah Maka benarlah kamu adalah Nabi Saya Islam ya Rasulullah La ilaha ilallah Muhammadur Rasulullah Masuk Islam tuan-tuan maknanya boleh berhutang walaupun dengan orang kafir sekalipun dengan syarat tidak ada riba dengan syarat bayar dan lunaskan mengikut perjanjian yang telah ditulis ya ayyuhan lazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin faktubuh wahai orang yang beriman bila kamu berhutang hendaklah kamu tulis ikut perjanjian dan ada saksinya yang inilah, tuan-tuan, hutang dalam agama kita. Wallahu'ala. Tuan-tuan, di dalam hutang kita, pembayaran balik kepada PTPTN, dia kena upah 1% daripada jumlah pinjaman dia. Setahun, 1%. Jadi kalau dia hutang 20 ribu, 1%, maknanya berpenggit. Kalau dia pinjam 20 ribu, 1% berpenggit. Baru dua ratus. Tak. Bukannya banyak pun. Satu. Setahun dua ratus. Baik. Ujrah ini berasal daripada apa? Ujrah berasal daripada perkataan ijarah. Apa dia ijarah? Ijarah maknanya upah. Sewa. Dia buat kerja, kita bayar dia upah. Nama dia ijarah. Dia naik teksi, kita naik teksi dia, kita bayar dekat dia. Nama dia ujarah, ujrah atau ijarah. Baik. Di dalam kita buat pinjaman PTPTN, mereka mengenakan kepada kita ujrah sebanyak 1%. Upah mereka buat kerja. Mereka buat kerja, mereka isi borang, mereka masuk borang, mereka periksa sana, mereka cek sini. Ekon mereka, pejabat mereka, bayar gaji pekerja. Upah 1%. Maka majlis fatwa kebangsaan. Pada tahun 2008 telah memberi fatwa bahawa ujrah 1% ini tidak dikira sebagai riba. Tidak riba dia bukan riba, riba ni lebihan hang lambat bayar naik lagi, hang lambat bayar bunga naik lagi, hang lambat bayar bunga naik lagi, ujrah tak naik-naik dah satu peratus tu sampai bila-bila rendah -bila. pula tu, tak menekan riba tu macam alung, lambat bayar bunga sahaja, bunga sahaja, pokok tak bayar ni, beliau bayar bunga sahaja jadi bila majlis fatwa mengeluarkan fatwa, ujrah tidak riba tak riba, tapi ustaz ada ustaz kata riba. Tanya dia, mau majlis petua. Dalam negara kita ada majlis petua. Kalau semua ustaz nak jadi ahli petua, oh susah. Lepas ni tuan-tuan, kalau ada benda-benda apa, kita tanya direct pada majlis petua. Saya sebagai ustaz, saya tak boleh jawab. Orang tanya dekat saya, apa hukum menyambut hari Mak? Mother's Day. Apa hukum? Saya refer my life Apa hukum? Sambut hari ibu. Apa hukum? Sambut hari bapa. Apa hukum? Sambut maulidur Rasul. Ni, bulan depan kita nak sambut maulid. Ada ustaz kata bina'ah? Ada ustaz kata haram? Ni, budak-budak ni untuk selawat ni. <tuh> ya nana abi muhammad. Ada ustaz kata bina'ah? Kita baca telkin di kubur. ada ustaz kata, bina haram, haram, haram. Lama-lama kita duduk lenggung ni jadi pening. Duduk melenggung. Melenggung rumah di lenggung, duduk melenggung. Nak buat tahlil ke dah. Tahu pak pun mati dah. Nak buat tahlil ustaz tu kata harai. Ustaz tu kata haruh pakai duduk pening. Ah, Kita ambil komputer, suruh anak kita buka portal majlis Fatwa kebangsaan. Taip saja. apa hukum buat kenuri tahlil? Dia bagi jawapan. Hukum kenuri tahlil harus selagi mana tidak dianggap wajib. Selagi mana tidak dianggap sunat, buat saja. Tanpa ada tiga hari, tanpa ada sepuluh hari, tanpa ada empat puluh hari, tanpa ada seratu hari. Nak buat, buat. Tak mau buat, sudah. Haa, lega. Pegang yang tu, sudah lah. Ni ustaz ni mari ceramah ni. Piti-piti, eh ni pula. Gibubuh pula, satu persaing. Ni riba ni tuan tahu. Masuk neraka. Dia tak tahu. Tak bayar hutang masuk neraka Eh lah. ha, Tak bayar hutang masuk neraka. Tergantung masuk syurga. Kalau hutang tak dibayar. La tufat lahum abu'abu'l-samak. Wa la yadukhulul jannah. Hatta yaligal jamalu fi samil khiyad. Orang-orang yang ada masalah hutang lah apa semua ni tuan-tuan, bila dia mati, bila sampai di hari kiamat, rohnya bila dia mati tak naik ke langit. La tuftahu lahum abwabus sama, pintu langit tak terbuka. Ha, bila langit tak boleh pergi, bumi tak boleh duduk, dia jadi apa? Langit tak sampai, bumi tak boleh duduk, dia jadi apa? Tak jadi langsuri. Duk terbang kata. Dan di hari kiamat, dia takkan masuk syurga. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Tuan-tuan ambil jarum, ada lubang, suruh unta masuk. Boleh tak? Boleh dah unta masuk lubang jarum? Tak. Orang yang ada hutang ni, tuan-tuan, syurga tak boleh. Sampailah dia kena cari di hari kiamat. PT-PTM, PT-PTM, hamapuh tuan-tuan. Nak cari mana lah? PT-PTM keadaan di hari kiamat? Sebab tu sebelum kita mati, hutang kedai mas kita bayar, ya sebab ada orang yang, saya nasihat, sebab ada orang yang beli emas dengan hutang, yang tu lah riba. Riba ni tu ada 99 jenis. Tuan-tuan jangan kata riba ni hak alung ni ya riba ni ada 99 jenis dosa riba dosanya yang paling rendah sekali dosa riba yang paling kecil sekali dosanya macam berzina dengan mak sendiri macam berzina dengan bapak sendiri bayangkan dosa hak paling besar 99 dosa hak nombor satu ni pun hak rendah ni pun macam zina dengan mak. Salah satu dosa riba apa dia? Beli barang mas dengan hutang. Beli gelang tiga kali bayar. Ni kita kata di kampung. dok beli hutang dengan mas dengan hutang. Itulah riba. Mas kena beli cash. Kena beli tunai. Sebab harga mas dia naik turung, dia naik turung. Hari ni mas segram 138 ayat. Kita buat hutang. pak kali bayar. Tiga kali bayar. Masuk bulan depan, mas tu harga tinggi pula. Ha, tak pening pula tokeh dia. Harga ikut harga lama. Harga mas sekarang, aduh... Dia tak reda. Bila dia tak reda, jadi riba. Ha, jadi jaga-jaga tuan-tuan. Jadi makcik-makcik, akak-akak mana nak beli mas ni, beli cash jangan duk terlibat dengan hutang bila beli bagamah yang ni kena ingat jadi riba ni banyak lepas ni kita buat ceramah buat riba ustaz macam makcik kan beli kem batik tiga kali bayar boleh tak macam makcik jenak ni di kampung kami dia jual kem batik selimung kem pelekat cadar katik tiga kali bayar dua kali bayar kira riba tak ustaz ni kem batik makcik pakai ni empat kali bayar ni cat semung boleh. Makcik akat dengan harga berapa? Ni lehal. Aku jual dekatmu. Kain batik ni harga RM40 seleh. kali bayar. Dah. Jangan lebih-lebih lah. -lebih Maknanya akat masa tu dengan harga RM40. Tapi kalau mu lambat bayar sebulan. RM10 naik. Ha tu ribah. Ha, yang tu jenis ribah. Tapi kalau tuan-tuan akat. Dengan harga dia yang asal. Dengan harga dia. RM40. Empat kali bayar. Sebulan RM10. Ya tu tak apa. Okey Ustaz, kalau saya beli barang rantai ni harga RM2,000. Saya akar, aku beli rantai ni rm ringgit. 4 kali bayar. Tetap riba. Sebab mas tak boleh dibeli dengan cara hutang. Oh, tuan tahu. Kita kena ingat ni. Wahal Allahul Baik, waharramal riba. Sebab tu saya kata banyak kali pada tuan-tuan. Kita ni bersyukur duduk di Malaysia. Kita selamat daripada riba. Bayangkan sahabat-sahabat kita di negara lain, bank Islam tak ada, perbankan Islam tak ada, pajak gada Islam tak ada. Kita hari ini insurans Islam, rumah pinjaman Islam, pembiayaan peribadi Islam. Beli insurans motor secara Islam, insurans apa nama medical, medical kita Islam. Gaji kita masuk hak Islamnya. Selamat Rumah ada pembiayaan Islam. Syukur. Kita dah selamat daripada riba. Orang yang makan riba ni di hari kiamat. Tuan-tuan peruk dia sebesar gunung. Berjalan daripada tempat dia dibangunkan, dibangkitkan. Nak pergi kepada masyar. Peruk dia sebesar gunung. Sebesar bukit. Tu macam mana nak berjalan tu tau. Kita mengandung sembilan bulan pun nak rebah. Baru sebesar sembilan bulan. Tolak pun ke Sebesar bukit macam mana? Ha, yang ni yang kita ubah betul-betul. Jadi mudah-mudahan. Ceramah kita malam ni. Dapat barakah. Dapat kebaikan. Dan kita buat persiapan. Saya nasihat. Pada tuan-tuan. Ni anak kita nampak. Lihat jalan pakai baju putih seluar hitam. Dekuang. Oh Dekuang. Dekuang. Dekuang. Ustaz panggil ni. Umur berapa tahun. Jawab lah. TV ambil gambar. Umur berapa tahun? Sepuluh. Tuan-tuan. Bawa dia. Nugi daftar dekat kaunter. PTPTN. Daftar skim simpanan. Tabung nasional. Paling murah dua puluh ringgit setiap yang kita laburkan simpanan dia untuk nak masuk universiti hak kita masuk tu dia masuk 20 ada orang topak lagi besok ini untuk hak kita ni tuan-tuan nak tolong ni daripada dia duit raya beli merecung putuh jari dapat duit raya lagi beli pistol air tembok tembok tembok tembok pergi tembok, tembok tu imam tu sepak tu imam bisu budak tu lah. Lepas ni dapat duit raya Masuk tabung simpanan Masuk tabung simpanan ni Kita punya tabung simpanan PT-PTA untuk anak-anak sekolah Kerajaan tulur lagi tuan-tuan Setiap seringgit yang kita masuk Dia mahu topak lagi seringgit Tak ugi tuan-tuan Dan diluluskan sebagai Mematuhi piawaian syariah Tak ada riba Jadi Ambil tuan-tuan Daripada dia mahu beli topak Duduk beli topak, beli topak, up Duduk beli benda tak peredah Sebulan kita simpan 20 ringgit Sebulan simpan 20 ringgit Habuan demo nak belajar Sebab kos akan datang saya rasa makin meningkat nu, Nak belajar di Mesir pun kena bayar Nak belajar di England Lagi kena bayar tuan-tuan Nak pergi England nak jadi doktor beratus ribu Jangan dok katalah kerajaan kena bagi pembiayaan percuma lah nak gi sekolah, nak gi universiti, gi England nak jadi doktor saja 1.5 juta tuan-tuan belanja seorang. Bukan free tu England. Eh dia kata ustaz di Sweden masuk universiti free. Di Sweden rakyat dia 5 juta tak sampai apa. apa? Kan dia ramai. Dan cukai setiap rakyat dia 40% Cukai dia tinggi, dia ambil tinggi cukai, dia bagi pendidikan universiti percuma. Memang budak-budak percuma, tapi cukai mak bapak dia, cekik dah lah. Kita sekarang cukai rendah. Ada setengah ni tak bayar cukai, rumah Tapi kita bagi pt -PTN. Kalau mu berjaya dengan baik, kalau mu lulus dengan baik, dapat ijazah kelas pertama, tak payah bayar hutang. Free of charge ye sebab tu tuan-tuan kita ajak anak-anak kita belajar elok-elok di universiti jangan sibuk nak menikah jangan sibuk nak politik jangan sibuk tunjuk perasaan sibuk belajar insyaallah dapat grade yang bagus selesai masalah hutang kita bebas daripada hutang cukup tuan-tuan Kata itu sahaja wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh